Безнадійно зітхаючи, я спускався сходами до себе на третій поверх і раптом почув голос невидимого козачка Гульки. «Слухай, Васю, було так!» Ромка викликав мене за допомогою чарівних окулярів і почав знайомити з комп'ютером. Показував, як користуватися мишкою і клавішами під час гри. Я захопився, ніколи ж комп'ютера не бачив і раптом задзвонив телефон. Ромка побалакав з кимось і каже, пограй гулько трохи сам, а я вибіжу на вулицю до машини. Подзвонив по мобільнику мамин шофер. Мама просила передати їй теплу кофту, бо в офісі зимно. Сказав і побіг, накинувши куртку. Ну, я собі граю, граю, а Ромки нема. Я визирнув у вікно ні машини, ні Ромки. Минула година, друга, а Ромка не йде. Аж тут з'явилася Ромчина мама. Кинулося гукати Ромку, і я зрозумів, що ніякого шофера вона не присилала. Де подівся Ромка? Хто знає. Я й тебе шукав, але тебе не було. А я з мамою по магазинах ходив, куртку мені шукали. Ой, гулько, боюсь, Ромку вкрали. Рекетири, щоб викуп за нього вимагати. Ромчини ж батьки, бізнесмени. Ой, це ж так небезпечно. Якщо батьки викупи не заплатять або звернуться до міліції, Ромку навіть убити можуть. Що ж, треба негайно шукати Ромку, сказав Гулька. А де, де шукати, розгублено спитав я. Так, доведеться звернутися до казкового довідкового бюро надзвичайних подій, скорочено Кадобнап. Кодобнап крутиться на орбіті навколо Землі, і збирає інформацію про всі надзвичайні події, що відбуваються у світі. Керує довідковим бюро чарівник Іван Іванович Шукайло. Отож виходь, Васю, на подвір'я. Там прив'язаний до дерева невидимий коник Літайко. Сядемо і полетимо на орбіту. А що я скажу мамі? Розгублено спитав я. Це ж, мабуть, надовго по-перше, ненадовго, сказав козачок Гулька, а по-друге, і говорити нічого не треба. Мама й не помітить твоєї відсутності. У чарівному світі час спресований до кількох секунд. Не гайся, треба поспішати. Послухався я козачка Гульку, вибіг на двір і там знову почув його голос. Залазь швиденько на дерево, хапайся за нижню гілку і розставляй ноги. Ми з літайком тебе заберемо. Заліз я на дерево, схопився за гілку і повис з розставленими ногами. І за мить відчув, що вже сиджу на невидимому конику-літайку. Схопився за невидимого козачка Гульку, і ми злетіли у зоряне небо. «Не дивуйся», – сказав козачо Гулька, – «зараз на тобі буде скафандр космонавта. Ти ж не чарівник, тобі у космосі дихати треба буде».